פרק כ"ד ויהי דבר אדוני אלי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש, לאמר, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. ומשול אל בית המרי משל, ואמרת עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, שפוט הסיר, שפוט וגם יצוק בו מים. אסוף נתחיה אליה, כל נתח טוב ירך וחטף, מבחר עצמים מלא. מבחר הצאן לקוח, וגם דור העצמים תחתיה, רתח רתחיה, גם בשלו עצמיה בתוכה. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, אוי עיר הדמים, סיר אשר חלאתה בה, בחלאתה לא יצאה ממנה. לנתחיה, לנתחיה הוציאה, לא נפל עליה גורל. כי דמך בתוכה חיה, על צחיח סלע שמת הוא, לא שפחת הוא על הארץ, לכסות עליו עפר, להעלות חימה, לנקום נקם, נתתי את דמך, על צחיח סלע, לבלתי היכסות. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, אוי עיר הדמים, גם אני אגדיל המדורה, הרבה העצים, הדלק האש, הטם הבשר, והרכך המרקחה, והעצמות יחרו, והעמידיה על גחליה ריקה, למען תיחם, וחרא נחושתה, וניתכה ותוכה טומאתה, תטום חלאתה. טעונים הלאט, ולא תצא ממנה רבת חלאתה. באש חלאתה, בטומאתך זימה, יען טהרתיך ולא טהרת, מטומאתך לא תטהרי עוד, עד הניחי את חמתי בך. אני, אדוני, דיברתי, באה ועשיתי, לא אפרע ולא אחוס ולא אנחם. כדרכייך וכעלילותייך שפתוך, נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגיפה, ולא תספוד ולא תבכה, ולא תבוא דמעתך, הענק דום, מתים אבל לא תעשה, פאריך חבוש עליך, ונעליך תשים ברגליך, ולא תעטה על שפם, ולחם אנשים לא תאכל. ואדבר אל העם בבוקר, ותמות אשתי בערב, בעש בבוקר כאשר צוויתי. ויאמרו אלי העם, הלא תגיד לנו, מה אלה לנו, כי אתה עושה? ואומר עליהם, דבר אדוני, היה אלי לאמור, אמור לבית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, הנני מחלל את מקדשי, גאון עוזכם, מחמד עיניכם ומחמל נפשכם, ובניכם ובנותיכם, אשר עזבתם, בחרב ייפולו. ועשיתם כאשר עשיתי, על שפם לא תעטו, ולחם אנשים לא תאכלו. ופאריכם על ראשיכם, ונעליכם ברגליכם, לא תספדו ולא תבכו. ונמקותם בעוונותיכם, ונחמתם איש אל אחיו. והיה יחזקאל לכם למופת, ככל אשר עשה תעשו, בבואה וידעתם כי אני אדוני אלוהים. ועתה, בן אדם, הלא ביום כחתי מהם את מעוזם, משוש תפארתם, את מחמד עיניהם ואת משא נפשם, בניהם ובנותיהם. ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמעות אוזניים. ביום ההוא יפתח פיך את הפליט, ותדבר, ולא תיעלם עוד, והיית להם למופת, וידעו כי אני אדוני.